al telefono con La Mala Sorte Claudia e Pier intanto ciao e grazie mille di essere qua su Radio Città Fugico. Ciao a te Ciao, ciao a tutti e ripercorriamo grazie. un pochino la vostra storia La Mala Sorte nascono nel 2019 come è nato il vostro progetto? Allora il progetto Il progetto nasce diciamo, tra le mura di una casa dove vivevamo insieme a Lecce, Casa Z, mm -hmm. e là ci siamo, ci siamo incontrati circa un annetto, due annetti prima, poi abbiamo deciso di andare a vivere insieme e di iniziare un po' questa, questa collaborazione artistica. Ma tutto andato in maniera molto molto quotidiana e molto naturale e, e spontanea fondamentalmente. Tant'è che nel 2019 andiamo ad abitare insieme. Eh, non ci aspettavamo in realtà poi di arrivare al punto oggi di raccontare <ride> tutto questo processo. Stanno nella stessa casa, si condividono un sacco di cose, eh, quindi anche la musica. <ride> e nulla, abbiamo iniziato a fare dei pezzi insieme. Anche grazie al transito di tantissimi amici che venivano a trovarci, amici in comune, e siamo diventati la sorte Esatto, diciamo che è stata una cosa un po', un po' cercata, un po' cercata perché avevamo entrambi voglia di mettersi un progetto, di provare a fare le cose sia sul serio, ma soprattutto una cosa che, che il bisogno di fare in, in quel momento, in quel momento lì, ma anche come dire, frutto, frutto del caso di una serie di circostanze, come spesso poi no, è, la, è, la, è la vita, una serie di circostanze che si dicono causa che si uniscono e che si.. realizzano in quel momento e che poi come succedere le cose, Già. è e un po' così è successo, sì. metti pure un po' in mezzo il fatto che poi sei mesi dopo siamo finiti, no in pandemia, ma senza far parlare di, di pandemia e robe del genere, poi siamo finiti appunto chiusi tutti quanti dentro casa, quindi ci siamo trovati con con una situazione inaspettata, strana, che però in mezzo a tutto quanto, insomma quello che di brutto c'era, c'è stata anche l'occasione di avere tanto tempo da, da poter dedicare a dire ok… Adesso cosa facciamo? Ah, eh sì, abbiamo iniziato a focalizzarci fortissimo su, sull'idea di concretizzare questa manaporta che all'inizio era soltanto davvero un desiderio, un, anche, anche un po' Eh, abbiamo pubblicato in quel periodo un EP davvero molto improvvisato, cioè, neanche noi sapevamo di, di produrre un EP in quel momento, avevamo soltanto tre pezzi, eh, così per gioco li abbiamo messi online e poi, e poi eccoci. Tre pezzi cromatici visto. oltretutto, com'è nata l'idea di una trilogia cromatica di pezzi? Com'è nata l'Italia di una trilogia cromatica di pezzi? Sì, ci sono. penso che abbiamo più versioni. Mi sento di dire che in quel momento il colore era l'unico aggettivo sinestetico che potesse unire tre pezzi che avevano un'idea e un... anche una genesi totalmente differente. Quindi abbiamo usato un po' lo stratagemma dei colori per mettere insieme tre cose. Che... Che in realtà erano individuali, cioè nel senso ogni pezzo era a sé stante e aveva un suo senso, un po' staccato sì, da vegli altri. Tre, tre erano tre brani che per certe cose c'erano una cinquantilistica comune, che era magari il testo, il fatto che il testo era comunque scritto da noi e aveva quella, quella direzione inevitabilmente c'erano delle cose in comune. C'era Blu che era molto carezzevole, molto, molto chill, sì. c'era Verde invece che. Mh, era un po' più, diciamo, spezzavamo un po' più l'occhio al, al, alla terra, sì. c'era rosso che era densa, quindi ci girò questi pezzi qui, e dicono, ok, troviamo un, un modo per dare coerenza a tutto quanto. E c'è sicuramente questa cosa dei, dei colori. È stato davvero casuale. Ok, però ha funzionato, perché adesso a distanza di pochi anni, il 19 gennaio è, è uscito eh, Porta Fortuna, che è il vostro primo album, in cui e c'è un tema di fondo, Qual è questo tema di fondo, se volete raccontarcelo un po'? Diciamo che sono, sono due anni di lavoro, quindi in due anni succedono, succedono un casino di cose, no? come cioè tu lo sappiamo meglio di noi. Succedono un casino di cose e i temi inevitabilmente sono, sono tanti, sono molteplici, cambiano anche nel corso del tempo. Sì, si stratificano anche gli sì, altri nuovi, cioè in realtà, forse adesso, quello che racchiude l'album è l'evoluzione di quello che racchiudeva all'inizio, cioè è m molto. È molto denso, però questa è la bellezza, cioè che Porta Fortuna è il primo volo che davvero è stato sudato, sanguinato... per in corso, mentre tutto il resto è stato molto più appunto un gioco casuale, immediato, senza porsi davvero troppe domande. Fai cioè, il pezzo fai l'uscire sì. direttamente, senza stare troppo a pensarci o a ragionare. Cioè, cercando di metterci sempre una una cura nel far uscire le cose perché comunque è un aspetto a cui teniamo tantissimo. Cioè completare quella che poi è la è la parte musicale, con la parte video, con la parte grafica, eccetera, eccetera, anche grazie a tutte le persone che, che collaborano con noi. Però eh. comunque Questa volta qui invece ci siamo confrontati proprio col fatto di fare dei dei brani e far uscire per esempio, cioè adesso alcuni brani abbiamo scritti. un anno e mezzo fa, due anni fa, mm. e, e la cosa bella è vedere anche come, come si evolve il significato che hanno, che hanno, che, che hanno per noi quei anni, a distanza di tanto tempo. Nel tempo tu sei cresciuto, sei cambiato. Dicevamo il, te, il tema di fondo un po' è quello lì, era quello lì del muro, mm. del muro da, da superare, da guardare, da, da guardare in prima in maniera distaccata, da fuori, da lontano, magari riuscire ad avvicinarti e vedere cosa ci fosse oltre. A un certo punto, cioè, poi parlo, parlo anche per me, ma penso, penso pure per Cla. Tu pensi che cioè nel mondo della musica attuale no, tu pensi che fai fai un disco e quel disco lì può essere quasi un'iniziazione un verso, verso un qualcosa che ti, faccia, che ti faccia fare che ti faccia guardare oltre appunto quel muro. In, in realtà poi ti rendi conto che, è, che non è il disco a risolverti quei, quei problemi. nasce l'esigenza di scrivere canzoni ma in realtà il disco diventa quasi una spiegazione quasi come se stessi parlando a se stesso adesso se riascoltandolo sembra di parlare a se stesso e, e forse è proprio quello lì il tema di fondo cioè il dire ok sviluppiamo un discorso con noi parliamo con noi vediamo un po' in che direzione andiamo che abbiamo finito questo questo questo, questo lavoro questo, questo progetto questo disco chiamalo chiamano un po' come voi poi un disco di, di catarsi personale possiamo possiamo dire che poi porta a, a superare anche l'album stesso forse nel vostro percorso Sì, è un disco terapia Ok, a proposito di di terapia ecco questa terapia la potremo ascoltare anzi, in realtà al momento della messa in onda di questa intervista ci saranno già stati due concerti ma io vi chiedo comunque il 19 gennaio in concomitanza con l'uscita dell'album c'è uno showcase in Sala Borsa e un concerto al Binario 69 due posti molto diversi tra loro qua a Bologna ovviamente cosa vi aspettate da questi, da questi due eventi? Quali sono le vostre emozioni in vista appunto di portare dal vivo quello che avete prodotto. Fare un po' di casino indubbiamente, sì. direi, perché mi sembra che sia arrivato il momento. Ce la stiamo, ce la stiamo macinando da un po' per il momento di, and di andare là e, insomma, fare quello che facciamo meglio, suonarlo. Sì, in realtà, cioè neanche grandi aspettative, nel senso che fin quando te le crei il rischio di rim rimanere, cioè. Delusi soltanto perché non è come ti aspetti qualcosa, che magari è anche meglio, eh. è, è un peccato, quindi al momento noi siamo solo pronti a suonare questo disco perché è maturo, per uscire fuori da casa. Poi per il resto vediamo cosa accade, cioè, speriamo di arrivare alla gente con, con con la stessa intensità con cui questo, questo disco, ogni brano è arrivato a noi, eh, poi il resto vediamo. Speriamo ci sia qualcuno che ci venga a sentire e basta, cioè, in tutta onestà. Parlando invece della vostra musica, del tipo di musica che fate, è musica elettronica, indubbiamente, che, che la fa da padrona nelle dieci tracce ah. di Porta Fortuna, elettronica dance. Ma parlare di musica elettronica è un. po' generico come discorso, perché ce n'è di tantissimi tipi. Se voi doveste descrivere un po' la vostra musica, a chi ci ascolta, come la raccontereste? Il flusso di coscienza che incontra. Un flusso di coscienza che incontra tanti generi e tante e tante sfaccettature, anche un, un, un po' come. Cioè, Come come com quello che ci ascoltiamo fondamentalmente, non siamo legati a un genere in particolare, sì. cioè passiamo lì, cioè possiamo ascoltarci pop all'ascoltar, all'ascoltarci techno Score fondamentalmente, sì. all'ascoltarci cantatori italiano. Per quanto possa essere non condivisibile, la, la categoria musicale è una gabbia in cui evitiamo di chiuderci, anche per il futuro. cioè perché ti devi raccontare in una categoria comprendo che il mercato musicale va in quella direzione e ha bisogno di questo schema però um, noi parlo al plurale perché c'è collaboriamo da cinque anni e sappiamo che andiamo nella stessa direzione da questo punto di vista, noi non ci chiudiamo nella categoria, per fortuna dico. Okay, quindi, quindi non, non c'è una, defini una definizione ogni, no, ogni piattaforma con cui abbiamo collaborato ha dato la sua definizione e per noi è un gioco divertente però dalla nostra bocca una definizione oggettiva non uscirà mai ma perché per fortuna è così per fortuna, non vi ponete limiti nella creazione Semplicemente per prima, prima a parlare mm. con, eh, con, con, con chi c'è con chi la, la pazienza, la voglia, la fortuna o la sfortuna di ascoltarci. Poi se ci riusciamo o non ci riusciamo Quello è una cosa soggettiva Però questo semplicemente okay. Intanto ricordiamo Per chi ci si fosse messo in ascolto da poco Che siamo al telefono con La Mala Sorte Per l'uscita dell'album Porta Fortuna e Io vi ringrazio molto intanto Per il tempo che ci avete dedicato E vi chiedo avete altri concerti in programma e Dove potremo sentire Porta Fortuna Di nuovo in futuro Allora abbiamo adesso Bologna il 19 al binario del 69 entro la borsa la mattina salutiamo un casino i ragazzi del binario all'altro vi voglio bene poi abbiamo Torino il, il 20, 20 al CAP poi Milano esatto il, Milano il 25 20, al mosso, al mosso. e poi abbiamo il 27 torniamo, torniamo giù da noi e suoniamo a Guagnano all'Archipic facciamo un po' questo giro per adesso e poi ci sono un po' di, di altre novità che però ancora non possiamo, non possiamo dire perché non sono, non sono ufficiali fondamentalmente però faremo un altro po' di giri poi nei mesi a seguire Claudia Pierri, io vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo e vi chiedo per salutare le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori un, un brano dal vostro album Porta Fortuna per salutarci ma sai che direi banstrasse Sì sì sì sì, sì. banstrasse Ok allora non era così difficile Ci ascoltiamo banstrasse Dei La Mala Sorte E grazie mille In bocca al lupo per tutto Grazie a voi Ciao Ciao